Teatrul Național Radiofonic prezintă 19 trandafiri Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu după romanul cu același titlu de Mircea Eliade. pare bine că ne întoarcem acasă, Bine oh, Bineînțeles. Deși a fost minunat la Sinai. Da, a fost superb. Păcat că a plouat tot timpul. Mm, pentru mine a fost ah. soare, pentru că am fost împreună cu tine. Mm -hmm. Pentru că acum ești în sfârșit soțul meu. Valeria. Sunt fericită, eu Samuel. Și eu sunt fericită, iubita. Stai, ce aici? Un buchet. Un buchet lăsat în fața ușii. Ha. Trandafir? Cine n-a lăsat un buchet de trandafiri? Cine știa că azi ne întoarcem din călătoria de nuntă? Ai mei nu au știut că în sfârșit ne căsătorim, iar tu? Tu nu ai pe nimeni. A, așa e. Hai. O, oh, să-i pun mai întâi în apa. Da. Sunt superb. Uite, un, doi, trei. 19 trandafiri roșii ca focul. Ia stai. 19 Tramdafiri Dumnezeu. E un semn de la el, de la Pandele De la maestrul Anghe Pandele? Da. Marele nostru scritor care s-a folosit Atâția ani de serviciile tale ca secretar Și apoi a dispărut fără urmă? Neusebiu, sebiu te rog Eu nu mai pot, pe mine misterul ăsta mă omoară Unde e? Dacă trăiește, de ce nu scrie nimic? De ce nu a lăsat nimic în urmă? Cum a dispărut? Și pe mine mă chinuie întrebările. Unde e el? Unde sunt Laurian și Niculina? Niculina. Iar te preocupă femeia asta misterioasă. Amintirea este între noi ca un pumnal Nu e adevărat, Valeria, tu știi că doar pe tine te isi. Dar pe ea o viseste aud noaptea cum îi șoptești numele Lasă-mă, lasă-mă Nu mai vreau nici buchetul ăsta de trandafiri Păstrează-l tu Sau, sau aruncă-l Nu-i drept, eu știu, eu simt Că cei 19 trandafiri Sunt trimiși de maestrul Angel Pandele Sunt sigur că e un semn de la el De la ei trei un semn care spune Noi suntem undeva Noi vă iubim Știi că trandafirul e simbolul vieții Al sufletului Da, știu Un simbol al iubirii Dar aș vrea să știu și eu în sfârșit A cui e această iubire A ei pentru tine A maestrului pentru tine Secretarul lui Sau? E un semn de dragoste pentru noi doi cei care am rămas aici nu înțelegi dragostea pentru ce-au lăsat în urmă sau poate pentru ce-au găsit dincolo. Unde? Unde te implor? Povestește-mi odată pentru totdeauna totul. spune tot adevărul, tot ce știi. Nu te mai feri de mine, Eusebiu. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu pandele, cu cei doi tineri. Vreau să înțeleg dacă ești cu adevărat al meu, dacă trăiești în realitate sau trăiești într-o lume de vis. Nu eu trăiesc într-o lume de vis. O, oh, Doamne, ai dreptat, am evitat mereu să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat asta, pentru că tot ce s-a întâmplat poartă cea nefirescului, a magicului. De fapt, din ziua în care a apărut Laurian Serdaru în birou maestrului Pandele s-au schimbat toate. Ceea ce permite acestui fenomen Dar și alte <sus> și O, pentru Dumnezeu, cine mai e, drag eu, Te-am rogat să nu mai primim pe nimeni când avem atât de lucru. mai Pandelă, n-am chemat pe nimeni, nici un student de al mea pe nimeni de la editore Știam că aveți texte noi să-mi Mă supun destinului, intră! Iertați-mă, maestre vă rog să mă iertați, dar tânărul acesta vă caută de câteva zile și... Uite, azi n-am mai putut să-l refuz. Spune că are lucruri foarte... Am lucruri importante să vă spun, maestre Pandele. Lucruri pe care trebuie să le știți. În sfârșit. deți De aceea l-am lăsat să intre, m-a convins. Da, bine, bine, bine, Caterina. Inima dumitare bună și miroasă s-a deschis și i-a deschis și tânărului ușă. Nu, nu, nu mă suferm, <laughs> Ce meu. să faci? E, Caterina, te rog, du la bucătărie și adu-i un sandwich tânărului acesta... Frumos și poate înfometat Da, imediat Vă mulțumesc Nici nu mă așteptam să mă primiți atât de călduros Maestră, mă temeam de clipa asta Da uh, Tinere... Mă numesc Laurian Sărdaru mm. Un nume frumos, ca și dumneata Și rar Uh, uh, Eusebiu, da, întrerupem dictatul Vie mâine mai devreme și continuăm bine, uh, uh, Acesta este Eusebiu Damian Secretarul și colaboratorul meu. Îmi pare bine Vreți să plec maestru? Ah, nu, nu chiar deloc. loc să rămâi Să vedem ce are tânărul acesta atât de important Să-mi spună Dar, uh, Te ascult, domnule Seldaru Mi-am dorit atât de mult să vă cunosc uh, da, da, da, da. Uh, uh, Probabil că scrii Și dorești ca maestrul să-ți citească opera Nu, uh, nu nu-i vorba despre asta. Dumneavoastră, maestre Angel Pandele, sunteți. să mă iertați că vă spun așa dintr-o dată. Sunteți părintele meu, tatăl meu. <coughs> tatăl dumneavoastră? Tatăl meu adevărat. De ce asta? Un cercare de șantaj, o criză de schizofrenie? Știam că o să fie greu, dar trebuia să o fac. Am făgăduit. Cui? Logodnicei mele, Niculina. De fapt, i-am făgăduit că voi veni să vă cer consimțământul la căsătoria noastră. Este o formalitate, un ritual, nu vă cerem nimic. Dar vă rog, vă rog să o primiți și pe ea aici și să ne dați binecuvântarea. Ca un tată. Nu am mai auzit așa ceva. Un fiu care apare după atâția Câți ani. ani din Am 29 de ani. Am absolvit Conservatorul din București. Și eu și Nicolina, din dragoste pentru teatru, jucăm într-o echipă care experimentează metode noi în arta spectacolului. Despre asta o să vă povestesc altă dată. Dar ca să putem trăi, eu sunt instructor de not Iar Niculina dă lecții de franceză și latină Da, da, foarte frumos Foarte frumos Dar ce te face pe dumneata să crezi că ai putea fi băiatul meu? Ți-a spus-o mama dumii tale? Nu Bănuiesc că intenționa să-mi spună după terminarea liceului Dar mama mea a murit când aveam 9 ani Atunci cum poți ști ce avea de gând să-ți spună? Așa Te-am adus și ceaiul și gustan. Da, mulțumesc, Caterina pune pe birou, mulțumesc Așa, aici le pun da, în, scurt. Pe scurt Repetam Orfeu în infern La teatrul din Sibiu Apoi direcția a hotărât să se înlocuiască spectacolul cu Steaua sus răsare O comedie antireligioasă Schimbarea asta nu vă amintește nimic? Nu. Da, e drept, au trecut 30 de ani. n a scris dumneavoastră acum 30 de ani Orfeu și Euridice, o tragedie în două acte și cinci tablouri? Pentru Dumnezeu, dar cum ai aflat? Este singura piesă pe care am scris-o și nu s-a jucat niciodată, nici măcar n-am publicat-o. Știu. Era o piesă religioasă în versuri. Ah, nu, nu, era o piesă proastă, artificială. Dar a intrat o singură dată în repetiții la teatrul din Sibiu. Că m-ai mai aflați asta? Da, da, e adevărat. Da. Dar după trei săptămâni s-a scos de pe afiș. Bine, dar. Ce e cu asta? Niculina, logodnica mea, a remarcat că și acum. 30 de ani, piesa Orfeu și Euridice a fost scoasă de pe afiș și înlocuită cu un spectacol antireligios. Și, acum, piesa pe care o repetam noi, Orfeu în infern, a fost înlocuită cu steaua sus răsare. Înțeleg, în ambele cazuri, repetițiile unei piese reprezentând coborârea lui Orfeu în infern au fost întrerupte în preajma Crăciunului și urmate de un spectacol evocând Nașterea lui Iisus în Betlem da. E o coincidență ciudată, ca o prevestire Da, erați deci la Sibiu Se apropia Crăciunul Acum 30 de ani Da, dar parcă încep să-mi amintesc Începuse să ningă Mi-era teamă că se vor înzăpezi drumurile Așa cum de altfel s-a și întâmplat de altfel De asta ați și petrecut Crăciunul la Sibiu Și după întreruperea repetițiilor Cu piesa dumneavoastră Orfeu și Euridice mm. Ați ajutat actorii să organizeze Un spectacol cu colinde și cântece de stea da, îmi, îmi amintesc ca prin vis Apoi am fost, am fost împreună la masă la, la, la un prieten Cu toți actorii și Da, da, cu actrița Care juca Care Îi interpretase pe Euridice Da și ați dăruit un volum din romanul dumneavoastră, Roata Mori mm. Pe care ați scris că abia atunci ați înțeles cât de profundă și semnificativă Este asemănarea dintre Orfeu și Isus, Iar interpreta Euridicei era... Mama lui Laurian Serdar Știu că totul îmi pare ciudat mm. și încălcit Vă cer iertare că am ascultat la ușă Dar era vorba despre ceva foarte important pentru Laura și pentru mine Iertați-mă că am intrat așa Sunt rogotnica lui Nicolina Nicolae Lauriană Recunoaște că n-ai reușit Rare ori anamneza reușește de la prima încercare Recunoaște că n-ai reușit Să-l convingi pe maestru Să vină la numta noastră Niculina, mă bucur foarte mult că ai venit Aveam nevoie de tine Deci aceasta e logotnica dumitare? Da, da Niculina Da Sunt fericită că vă pot în sfârșit întâlni Chiar într-o împrejurare atât de delicată De la primele romane pe care le-am citit de mult în liceu am regretat că n-ați voit să scrie teatru. Da, poate că n-am putut. Dar, dar romanele dumneavoastră sunt atât de teatrale. Au un simț al dialogului și. Da, se poate, se poate, dar întotdeauna am crezut că nu o să poți scrie teatru, mai ales după primul insucces. Cu Orfeu și Uritice. Mm -hmm. Dar tocmai despre asta vroiam să vorbim. Laurian a ocolit adevărul ca să nu vă supere. Faptele sunt acestea. Mama lui Laurian, care era căsătorită cu doctorul Serdaru, a jucat-o pe Euritice, în piesa dumneavoastră. Apoi, după ce s-au întrerupt repetițiile și ați organizat cu actorii un spectacol de Crăciun, ați plecat cu toții, da? Sau doar cu Euritice, într-o seară? Iartă-mă, iartă e, e foarte romantic ce îmi sugerați, dar... Eu nu păstrez nicio amintire în legătură cu acele momente sentimentale. Absolut nicio amintire. Atunci cum vă explicați că Laurian a moștenit de la mama lui un exemplar din romanul dumneavoastră, Roata morii”? Care poartă două dedicații. A dumneavoastră către Euridice, în care vorbiți despre asemănarea dintre Isus și Orfeu, apoi în josul paginii, scris de mâna mamei, pentru Laurian... Când va fi mare, să înțeleagă și să ne ierte. O dedicație tulburătoare. A, iertați-mă, nu v-am prezentat. Dânsul este Usiriu Damian, secretarul meu. Mi pare, mi mă rog, dedicația. Poate fi doar un exces de sentimentalism al doamnei respective, îndrăgostită de autor în mod de ideal, desigur. Ai dreptate, Eusebiu, deși... Da, da. Știam că vei gândi așa. Știam că vei gândi așa. Haide, Niculina, să mergem. Eu nu da vreau, vreau să întunec. Imaginea vreau, mamei mele. Laudian, te rog. Vă rog, pe amândoi rămâneți, că, nu știu cum să vă spun, nu are rost să facem acum un proces de intenție. Ați venit la mine cu sufletul deschis și eu mă bucur că v-am cunoscut. Spuneți-mi când are loc nunta voastră? Mâine, la Oficiul Stării Civile al Sectorului 3. Dar pentru noi partea legală este doar o formalitate. Legătura noastră, tainică, magică, este teatrul. Binecuvântează-ne, Maestre, Părinte, Tată. Chiar dacă nu crezi încă în povestea noastră, fă ca aripa geniului care te învăluie să ne mângâie și să ne fericească și pe noi. Iertați-o dacă... Dacă este așa de emoționată, dar nici Niculina nu și-a mai văzut de mult tatăl. A, a fost prizonier de război și... Taci, Laurean! Povestea cu fata care își caută tatăl o vom spune altă dată. Clipa asta e numai a noastră. A noastră și a maestrului. Așa este. Tată necunoscut și nevoit al meu... Îmbrumă-ne și ne luminează calea Spre adevăr Minuna! Minunat! Știam că pentru actor viața se îmbină cu arta da, m-ați emoționat, copii Aproape că vă crede. Deci credeți doar în arta noastră Nu și în adevărul spuselor noastre O să vedeți, o să vă convingeți singur Dacă vom fi mai mult împreună Dar până atunci... Da. Până atunci Până atunci Vă rog frumos Mai recitați-ne ceva Copiii mei Aveți o mare putere de a emoționa ce Denuntă Obiceiuri românești Înfloriți, Flori înfloriți. Că mie nu-mi trebuiți Că voi când îmi Mie atunci îmi trebuiați Înfloriți flori, înfloriți, înfloriți flori Stați părete că eu m-am ieșit din fete Plângeți ochi și lacrimați, Că voi sunteți vinovați Că ce iubiți nu lăsați Și ce vedeți nu uitați că sunt tineri care, doi cu doi nu se luară Cât sunt tineri se iubiră Doi cu doi nu se întâlniră Foie verde, voie lată Când eram la maica fată Știam floarea cum se poartă O voiță de sus ai, După ce mă măritai După ușului arcai că... Cruciuliță de argint Amândoi ne-am potrivit Și la ochi Și la sprâncene tu îi la pen, cruciuliță de a la. Amândoi suntem tosa. Minunat. Minunat. Cum vă puteți transforma așa? E în voi o credință, o emoție care depășește cadrul acesta banal al vieții obișnuite. Niciodată o asemenea schimbare la o actriță, o asemenea transfigurare Noi uh, credem că teatrul are, ar, ar, ar trebui să aibă o funcție magică El poate recrea clipe care au fost sau poate să le plăsmuiască pe cele care vor fi În asta, în, în, în asta stă eternitatea lui De fapt, viața noastră e o continuă creație de miraje da. A fiecăruia în parte Teatrul poate deveni un vis colectiv care să depășească granițele strâmte ale prezentului prin semnificațiile lui. Așa este. Așa este, Bravo, Nicolina. Dacă aș putea, aș încerca să scriu un asemenea teatru. Da. Și de ce nu puteți maestră? Știu și eu. Când mă gândesc să scriu teatru parcă văd un zid al care zăpadă de nepătruns care îmi pune stabilă. A, ah, să lăsăm obsesiile mele. Voi, copii, ați venit aici să-mi cereți binecuvântarea pentru o nuntă reală sau imaginară, cum spuneți voi, teatrală? Și pentru una, și pentru alta. Se întrebătund, așa cum viața se întrepătrunde cu semnele magice ale altor înțelesuri. Da, atunci, Laurian, Niculina... Vă binecuvântez pentru nunta și pentru viața voastră. Mulțumesc, Mulțumesc, Maestre, eu văd că v-au cucerit cei doi tineri. Nicolina e atât de frumoasă, te de deșteaptă, de neobișnuită. Eu n-am mai întâlnit până acum o femeie ca ea. Neusemiu! Temperează-ți entuziasmul. Tu o ai pe ta, pe Valeria, care e o fată deosebită. Da, da. Niculina e circe. E o vrăjitoare care te face să trăiești dincolo de realitate. Cel puțin acum ai fost cinstit cu mine, Osebiu. Niculina te ferme casă. Asta se întâmplat atunci când am cunoscut-o. De ce ai vrut să-mi reamintești? tot? Pentru că trebuie în sfârșit să-ți limpezești sentimentele. Ei, nu crezi că e prea târziu? Doar n am căsătorit. Da! Și tocmai de asta aș vrea să pornim la drum știind cu precizie ce simțim unul pentru altul. Mai bine spus, ce simți tu pentru mine. Te iubesc pentru toată viața, definitiv. Nu te mai îndoi, nu te mai chinui singură. Și eu te iubesc. Și tocmai de asta trebuie să știu dacă am făcut bine sau rău că nu m-am despățit de tine Atunci când aproape nu te mai vedeam, când erai veșnic ocupat Eram, lucram foarte mult pentru volumul de memoria lui Pandele, doar știi lucrezi și tu la editura Recunoaște că atunci fugeai de mine și alergai după Niculina Deși știai că viața ei era teatru, era la Urian Maestrul Pandele părea că se joacă cu noi ca și cum ar fi făcut totul ca să ne întâlnim a doua zi, după ce i-am cunoscut, m-a trimis la primăria sectorului 3, unde trebuia să fie cununia lor. M-a rugat să le cumpăr din partea lui un imens buchet de trandafiri roșii, exact 19. A, ah, deci buchetul nostru e ca o aducere aminte minte a celuilalt, nu? Dar cine ni-l trimite? Cine? Maestrul Pandele a dispărut. Serdarul a dispărut. Și Din fericire pentru mine. De nu -mi spune asta. Dragul meu, mă tem că încă ești fermecat de ea. Vorbești cu păcat. Așa cum vorbea și Caterina când m-am întors acasă la maestru și am descoperit că... De, Caterina, de ce plângi? Maestru Pandele a plecat și a făcut singur valiza și a plecat. Niciodată nu s-a întâmplat să-și facă el singur valiza și să nu-mi spună unde pleacă. Nu a lăsat da. niciun mesaj pentru mine? Ba da, da, a lăsat. A lăsat un plic sigilat pe birou. Eu l-am tot întrebat unde se duce, unde se duce, da. n-a vrut să-mi spune nimic, nimic, nimic, nimic, nimic. Poate că dacă-i citim scrisoarea, vom găsi o explicație. Ah, te rog frumos, pune buchetul ăsta de trandafiri în apă. E păcat să se Păi cum? Nu l-ați dat tinerilor? Buchetul ăsta din partea maestrului? Nu i-am putut găsi. Poate am confundat primăriile, poate și-au dat alt nume, că doar sunt actori sau... Ah. Mă rog, poate mânta talori e doar o... În scenare, nu știu ce să cred Mă gândesc rog, și grave că maestrul a plecat așa pe gândite Și aveam atâtea de discutat Hei, ce spune? Ce spune în scrisoare domnule Damian? Evenimente decisive se pregătesc în viitor Nu știu cât timp voi lipsi Te rog, ai grijă ca memoriile mele să apară la data fixată Oh, numai de n-ar dispărea câteva luni ca atunci Ca atunci cu studenta aia la Sighișoara Dar măcar atunci știam unde e I-am trimis și pachete cu mâncare Că de aia, fata aia, numai de mâncare nu-i făcea Asta nu-i treaba dumii tale. A venit mașina societății scritorilor să ia? Da, de unde? A plecat cu o camionetă hodorogită De mi-era rușine să nu-l vadă vecinii Și cine era în mașina? Cumva era o femeie? Fata aceea care venise cu Serdaru? Nu, nu, nu, dar de unde? Și eu m-am temut la început că era fata aceea. Dar nu, era o bătrână. O bătrână așa cu niște haine ponosite că ea a venit să-l ia. Eu răspund eu. Da? Da. Alo? Ei, domnule Damian, care sunt instrucțiunile de la Angel Pandele? Maestru a plecat la țară deocamdată. Știu, știu, mi-a telefonat înainte de plecare, din interese de serviciu, spunea, dar mi-a spus că ți-a lăsat instrucțiuni. Da, dacă e vorba de primul volum din memorie, da. Volumul va apărea la data fixată, așa m-a rugat, dar e vorba de un alt proiect senzațional, un volum de teatru. Teatru? Un volum întreg? Maestru Pandele a scris romane, nu vele, urda dar teatru? Adică, da, a scris o singură piesă care se numea. Orfeu și Euridice. Nu știu cum se numește, dar a vorbit, de fapt, despre mai multe piese. Un volum. Eu aștept cu nerăbdare să-mi dai textele. La revedere, domnule Damian. La revedere. Ei, ce a aplat? Lasă-mai, Caterina, nici eu nu știu mare lucru. Auzi, teatru, vrea să scrie teatru. Oh, știți ce cred eu? Că femeia, fata aceea, ea e de vină. Acum eu, dacă mă gândesc mai bine, cred că ea a venit să-l ia, dar era costumată pe semne Țineți minte, dumneavoastră, când jucau teatru, avea mereu altceva pe ea Nici nu știai de unde le scoate, poate, poate mă gândesc din rochia aia largă pe care o avea pe ea Dumneata te uitai pe furii și Caterina Sigur că da, eu nu mai văzusem așa ceva Avea pe ea un costum sub roche Și rămânea în el și era așa când argintiu, când negru Și se juca cu niște șarfe care zburau prin camera Dispăreau și vocea ei, ciudată, care îngânau în Cânt extravechi de nuntă Da Era bată sobată, o, -o bată Era nemai pomenită Elas că am văzut eu Cum vă uitați la ea Erați împietrit de frumusețea ei Păcat Păcat că n-ați găsit-o să-i da stranda eu tot Cred că nu-i mai trebuiau Că a plecat cu maestru Da cât sunt în buchetul pe care l trimesc maestru. Ia stai că îi număr eu. Să 19 19 trandafiri roșii. Și încă 19. Cum adică și încă 19? În popor se spune că numărul ăsta 19 trandafiri Înseamnă o iubire nestinsă. O iubire nestinsă? O iubire nestinsă. Pentru cine? A cui? N-am mai apucat să-mi pun întrebări pentru că a și sunat la ușă. Venise un tânăr, un motociclist cu un bilet de la pandele. Maestrul îmi scria, vino la mine cât de curând deusebiu. Tânărul acesta te va aduce peste câteva zile la mine. Ai să vezi, aici este o atmosferă deosebită, iar tinerii sunt extraordinari. Tinerii? Adică Niculina? Nu Niculina, toți tinerii de acolo. Dar bine, asta aveam să o aflu mai târziu. Nu înțeleg cum ai putut să pleci fără să-mi lași o vorbă la editură. Fără un cuvânt. Am fost luat prin surprindere, crede-mă. Trebuia să mă grăbesc. M-am gândit că o să înțelegi. Oricât de mult îl iubeai și l admirai pe maestru, tot trebuia să te gândești la mine. Sau mă și uitase -și. Nu, nu, nu te uitasem, da? cele câteva rânduri de la pandele m-au uimit. Nu mai puteam gândi la altceva. mi spunea... Laurian și Niculina sunt amândoi orfani. De aceea s-au atât de bine. Miculina și caută tatăl de cinci ani. El a fost prizonier de război, s-a repatriat, dar de găsit nu l-a mai găsit niciodată. De aceea avea nevoie de un tată și venise să-l caute pe maestru Pandel. Mă rog, nu vreau să remarc ironia din cuvintele tale. Iar despre Laurian spunea că, deși este deja foarte drag, este imposibil să-și amintească zilele de Crăciun din 1938 la Sibiu Oricum e nemai auzit să pleci cu un necunoscut spre o destinație necunoscută Fiindcă așa voia mai. Nu, no, stai puțin și către un destin necunoscut Poate scris dinainte Dar crede-mă, Valeria, nu mi-a fost dat să trăiesc o experiență ca aceea Niciodată nu-mi doar aerul, ci clipa istorică Parcă mă-ntorsesem în trecutul îndepărtat. că ești obosit de drum eu dar vreau să vezi un fragment dintr-o dramă istorică scrisă de mine aici pe fugă, dar într-o inspirație divină, aș putea spune. Toate textele mele sunt admirat, dar admirabil, jucate și să vezi de studenții lui Irolin Tanase, un tânăr regizor. Acești studenți sunt viitori actori, dar și în notatori, în echipa Oziuri Cani care ne-a pus la dispoziție și sala pentru repetiții. Eu a fost o sală de gimnastică pe care noi am transformat-o în sala de spectacol. Experimentăm textele scrise de mine noaptea, apoi în raport cu repetiții eu le corectez, apoi vei intra tu în acțiune, le vei dactilografia și le vei duce la editură Deci acum scrieți teatrul maestre Pandelea Da, Eusebiu, închipuiește-ți Sunt atras cum n-am fost niciodată de posibilitățile textului dramatic Vreau să asist la o repetiție spectacol, apoi să ne apucăm de treabă Bine, gata, gata, vă rog frumos, hai să începem Liniște, liniște, acum așezați-vă, vă rog, începe da. Ai să vezi, Tinerii aceștia sunt pur și simplu extraordinari Așa cum ți-am scris Păcat că mă simt atât de obosit Mă lupt cu somnul, n-am avut dragazul să dorm de câteva zile Am pregătit textele pentru că vorbim știu știu, știu, știu, știu, îți mulțumesc Ai să învingi somnul E prea important ce se întâmplă aici Curios Sara asta e acoperită și totuși Parcă văd stelele Simt vântul tăceți începe. Da. E o vâlvătaie uriașă care mă cuprinde Mă cuprinde Doamne Cred că Cum ați creat toate asta? Rești iluzia Corul și atrița ți-au creat starea acelei realități Așa cum a fost Vegea Imperiul roman de resărit, Vegea Bizanțul biruise somnul Doi generali romani Comendiol și Martin. Doi generali și-au ascuns legiunile în codrii munților Balcani și s-au înăpustit asupra ovarilor. Amintiți-vă! Victoria lor ar fi fost sigură dacă nu intervenea catârul. Catârul era împăvărat. Catârul purta de ceasuri, de zile și nopți, sarcina stăpânului o legătură cu apă și mâncare. Povara se desprinse fără ca stăpânul catrului s-o vadă. Și atunci, atunci, atunci unul din luptătorii striga: "Torna, torna, frate!" Se întoarcă și ridice TORNA, TORNA, RETORNA, FRATRE! Și alți luptători au răcătat chemarea! TORNA, TORNA, RETORNA, FRATRE! Cei din fruntea coloanei au auzit strigătul! TORNA, TORNA, RETORNA, FRATRE! Au crezut că s-a dat ordinul de retragere! TORNA, TORNA, RETORNA, FRATRE! Nimic, Eusebio, nimic Ți-ai pierdut cunoștința Ești prea obosit Eu cred că ai intrat în un joc În adevărul clipei aceleia Ai fost un roman Care se retrage de pe câmpul de luptă Da, mi-amintesc Am văzut Mulțimea năpustindu-se Fugeau toți Și fugeam și eu Ca să mă salvez de o primejdie Pe care o simțeam, deși nu o vedeam mai evreu. Păceam și asta în parte din spectacol. <laughs> Acesta e doar tabloul 2. Abia apoi începe adevărata retrăire, rememorare, anamneza. Eu sebiu, dânsul este regizorul spectacolului, Ionin Tanasea. Bucur că ați fost atât de impresionat de repetiție Că ați retrăit a evea retragerea dezastroasă a cohortelor romane Știți? Noi ăștia sperăm ca acest experiment teatral Să stea la baza unui nou mod de abordare a spectacolului Apropiați-vă Teatrul Teatrul trebuie să-și recapete funcția Magică, da, magică Funcția magică a începuturilor lui Prin el ar trebui să ieșim din realitatea banală Contemporană, mai, mai ales așa. Mai ales în anii ăștia nu? Cred că acum pentru românii mai e mai important să-și înțeleagă trecutul istoric Din care să-și seva mândriei, demnității calcată în picioare. Iertați-mă, vorbesc despre asta, devin trist și emoționat în același timp. Ideile astea ale lui Ieronim m-au cucerit. În fragmentul pe care l-ai ascultat am vrut să aduc mărturia cronicarilor bizantini despre un fapt petrecut în trecutul nostru istoric. Acesta e primul document de limbă arhaică românească. Și faptul că strigătul Torna, frate, a fost înțeles de întreaga armată Confirmă prezența masivă pe aceste meleaguri A populației străromâne În secolul VI În peninsula balcanică Iar orul pe care l-ai simțit tu Am vrea să-l simtă Toți spectatorii Prin retrăirea acestor clipe Pe de o parte este o tragedie Înfrângerea armatei romane Pe de altă parte o mărturie puțin comică Dar exaltantă a istoriografiei românești Îmi dați voie să vă completez Maestre Așa am înțeles cu toții că Orice accident, unul chiar neînsemnat sau ridicol, poate avea consecințe importante pentru istoria unui popor. Până oară, nasul Cleopatra. Mm. se spune că a avut o mare importanță pentru istoria unui continent, a unei civilizații. Înțeleg că ai vrea să joci pe Cleopatra, dragă <laughs> Dacă voi avea norocul ca maestrul să scrie textul, iar tu, Ieromim, să-l pui în scenă. Vezi, vezi, dragă Eusebiu, Trăiesc în această atmosferă electrizantă de creație. E adevărat de puțină vreme, dar simt cum inspirația pentru teatru, care m-a ocolit până acum, a început să dea roade. Uh, Ți-am pregătit materialul pentru primul meu volum de teatru. De altfel, i-am și vorbit editorului lui Ghiță Horia despre asta. Da, mi-a spus, da. Eu nu știu în cât timp voi putea să... O, o hai de dragul meu, când te pui tu pe lucru, reușești să descifrezi hieroglifele mele. <hânt> am vrut să vezi pe viu textele, să mai facem corecturile necesare. A, apropo, am și o introducere la arta și tehnica dramatică. Dumneavoastră? Mm -hmm. Această introducere nu e scrisă de mine, dar trebuie publicată sub numele meu din anumite motive politice. De fapt... Iată autorul Ieronim Tanase Acest om cu capul plin de vise Și cu trupul țintuit Într-un fotoriu de om paralizat Imobilizarea lui Tanase e trecătoare nu e așa, Ieronim? Da. Într-o zi... Da, Într-o într zi... zi Într-o zi mă voi ridica Atunci când voi înțelege cu ce am greșit Știți, am pus în scenă o piesă Cred că am făcut o concesie față de conștiința mea, și atunci, deodată, n-am mai putut să mă ridic de pe scaune. Crezi că poate fi atât de simplu? Eu Eusebiu, dacă el simte așa, înseamnă că o să găsească într-o zi răspunsul. Nu înțelegem totdeauna ce ni se întâmplă. Sensul realității care ne înconjoară și ne explică viața, nu poate fi cunoscut cu ușurință, dar poate fi intuit prin semne sau, poate, printr-o altă realitate. Eu, Seriu, vreau să înțelegi că, deși stau fixat într-un fotoliu, mă simt liber, spontan, stăpân pe gândurile mele, iar teatrul pe lui pandele mă face să privesc și să înțeleg lucrurile, viața, istoria, într-o altă lumină decât cea oficială. Lumina asta, lumina asta e ascunsă în toate lucrurile, oricât ar fi de urâte aparent și le preface în nesfârșit de flăcări de aur. De aceea, fixarea mea pe scaunul ăsta nu-mi poate lua libertatea pe care mi-o dă teatrul, o libertate absolută, interioară, de necontrolat, de neîngârdit, de nestăpânt. Vrei să te duc în sala de spectacol? Ieronim, continuăm repetiția? Desigur, ne vom mai întâlni, domnule Damian. Da, o clipă, merg cu voi. Am să-i aduc texte lui Eusebiu. Încep să-l inteleg pe maestrul Pandele. De deci ce a plecat din București? De ce scrie într-o inspirație divină, cum spune el Și dacă mă uit mai cu atenție la dumneata Nicolina Înțeleg și mai bine de ce a devenit entuziast Tânăr, plin de speranță Toți contribuie la asta, dar Vrăjitoarea ești dumneata Circe? <cute> Așa îmi spune și el. Sper că sunt o vrăjitoare bună și că îi voi aduce noroc. Crede-mă, îl veneresc ca pe un tată. Da, ai un părinte spiritual, dar cred că ești o fică prea ispititoare pentru un părinte spiritual. Nu, greșești. De fapt, știu ce-l atrage la mine. Asemănarea mea cu mama lui Laurian. Asta mi-a spus-o chiar el, chiar Laurian. Doar că maestrul a încercat să-și o scoată din minte, probabil, pentru că era căsătorită. Iar acum nici nu-și mai dă seama de ce mă privește uneori ca pe o iubire pierdută. Sau regăsită? Dar ia spune-mi. De fapt, nunta voastră, atacul Laurian, era reală sau... Era imaginare, doar teatru. Uneori teatru poate fi mai adevărat decât viața. E bine, recunosc atmosfera de aici, din tabăra asta de lucru, este exaltantă. nu dar... e așa? Eu sunt, sunt fericită că trăiesc aceste clipe. Lângă asemenea oameni, viața mea îmi pare folosită. Eu nu-mi spune că prin spectacol se revelează dimensiunea universală, semnificația spirituală a oricărui gest, a oricărei întâmplări, că teatul poate deveni un instrument de iluminare, de mântuire. Un mijloc de a dobândi libertatea, libertatea absolută, da. Dar poate doar un mijloc ingenios de a fugi de realitate. Dar sunt realități paralele, dracul meu. Așa spune maestrul? Da, inexplicabil, dar... Posibil. <laughs> Mi-aș dori să trăiesc cu tine într-o realitate paralelă în care să-ți pot spune că... Taci! Știu! Nu rupe echilibrul în care trăim cu toții. Maestrul, Laurian, tu și eu. <laughs> și cred că... Mai este încă cineva În viața ta care... Da, bine, aceea e o altă realitate Cum spui tu Iar aici lângă tine o alta Tu ești circe Iar iubirea pentru tine e... E o iubire e... Care nu se va împlini niciodată Dar... Dar... O iubire nestinsă O iubire... Mestinsa. Cel puțin acum ai recunoscut adevărul. O iubeai pe Niculina. am am mai spus. Era și atmosfera de acolo, iluzia pe care o creat. Nu e adevărat. De când au dispărut toți trei, tu suferi. Tu nu mai ești în stare să te concentrezi. Nici nu te-ai mai ocupat de cartea care trebuie să-ți apară după călătoria din India. Uite, știi ce cred? Te-ai căsătorit cu mine pentru că așa era stabilit Ești un om corect, dar nu mă iubești Ești centrul vieții mele acum, Niculina Vezi, vezi, ți-a ieșit aproape fără să vrei numele ei de pe buze Ah, cât aș vrea să stau față în față cu Niculina reală Iar tu să poți alege să nu mai trebuiască să lupt mereu cu o imagine, cu un vis Doamne, dacă ar apărea în sfârșit toți trei Dacă am aflat că au avut amnezie Că sunt ascunși într-un spital, într-un cătun Toți trei? Imposibil Am crezut că au murit într-un accident și Trupurile lor nu au putut fi găsite Să mă rog, cine știe? Poate că Albinii avea totuși dreptate Albinii? Da, Albinii Omul care se interesa de maestru Cred că era de fapt ofițerul care răspundea de el Prea multe despre viața tuturor Emanuel Albini Îmi dați voie? Emanuel Albini Mi-am îngăduit să vin la această oră Pentru că știam că vă găsesc singur Lucrați la dactilografierea textelor maestrului Angel Pandele. Îl cunoașteți? O, cine nu-l cunoaște? Ce face maestrul? Cum se simte la tabăra uzinelor uricani în tovărășia actorilor lui Ieronim Tanase? Văd că știți atâtea despre el. Cine sunteți, de fapt? E să spunem îngerului păzitor. Dar nu asta are importanță. Ce face? Scrie? Da. Este într-un mediu care îl stimulează Și scrie teatru cum... N-a mai scris din tinerețe. De la Orfeu și o Avea pe atunci 32-33 de ani Ce date precise aveți? Da, aș fi vrut să știu Cum se simte acolo între tine De a lui Ieronim Taranse Pentru că recunoașteți Gruparea aceea e compusă din câteva personaje curioase Ca să mă spun suspecte În ce sens suspecte? În sensul propriu Banal al cuvântului Sunt elemente nesigure, exaltate Victime ușoare ale oricărei ideologii de suiete Primejdioase dar iscant este interesul pe care l-arată maestrul acestei perechi, Serdarul Nicolina, Cunoașteți bine situația, doar ați fost de curând acolo. Da, am fost chemat de maestru. Despre cei doi pot să vă spun că sunt amândoi orfani și-și caută tatăl. Iar Serdarul crede că l-a găsit în persoana maestrului Pandele. Cunosc povestea asta. Și Niculina îl venerează ca pe un tată. E, tocmai de aceea am venit la dumneavoastră. Eu știu că diplomația și echilibru De care dați dovadă față de hm, Exaltarea maestrului Ar putea să-l tempereze Să-l ferească de a face un pas greșit Nu vă înțeleg Am să fiu clar și concis Aș dori ca maestrul Angel Pandele O figură deosebită a scritorilor noștri din epoca socialistă Să fie ferit de contactul cu oameni Ca Serdaru și Nicolina. De ce? Nicolina e o femeie ușoară An de zile s-a culcat cu cine a trebuit Sau cu cine s-a nimerit Dar vă înșelați ea este o actriță, o ființă boemă, poate, dar... Regret că vă dezamăgești și pe dumneavoastră Văd că farmecul ei a operat și de data asta Tinere, ești transparent pentru un om avizat Pare atras de această femeie pe care nu o cheamă Niculina, ci Elena Niculescu Și care și-a căutat cu adevărat tatăl iar pentru a-l găsi printre prizonierii întorși din Uniunea Sovietică, a făcut tot ce era posibil. Nu s-a dat înapoi de la nimic și cum era tunără și frumoasă. Nu i-a fost greu să intre în grațiile diversilor șefi, să obțină vize speciale pentru a cerceta foștii prizonieri. A ajuns chiar și pe la ambasadele occidentale. În sfârșit, nu cred că a reușit să-și găsească tatăl. În schimb, i s-a dus vestea care ar fi o cocotă excentrică. Interesat. Imposibil, e preocupată doar de teatru Mai bine zis, joacă teatru în viață Știți că a fost eliminată de la Teatrul Național? Tot din cauza dosarului? Să zicem Iar apoi, pentru că nu-și găsea locul în nicio trupă din teatru din capitală S-a dus la tabăra dramatică a lui Tanase Alt personaj suspect Provenit dintr-o familie de origine burgheză Asta nu mă interesează Dar ne interesează pe noi În acest cer. Se spun lucruri nepermise Mă înțelegeți? Mie îmi par dor nici de a descifra Arta teatrului Maestrul este într-o mare inspirație De când o, e acolo Bucura asta Aș vrea să-mi arătați și mie câteva pagini Din ce a scris nu, îmi pare rău, nu pot face asta De altfel paginile maestrului sunt inteligibile Doar pentru mine, că are un scris nervos, codificat a, Bine, bine, bine, bine O să mi arătați după cele dactilografiați M-ar fi bine să apară nerevizuite, pentru că e clar că maestru nu mai are capul limpede de când e sub influența acestui grup. Sunt mărmurit de ce îmi spuneți. Și Serdarul? Și despre el ar fi multe de spus. A fost întâi campion internațional de not, apoi a pierdut lamentabil. E actor, totuși. Preferă să facă figurație în trupa lutanase. Nu se știe încă ce îi leagă pe cei doi. Crez comun artistic, o nouă abordare a Vorbe! Te rog să-i comunici maestrului Pandele toate rezervele noastre față de prezența lui acolo, unde nu e un mediu prietenic de creație. Crede-mă, e spre binele lui. Doar vrea să publice încă. Nu? <gânt> Vorbea așa amenințător? O amenințare remascată. I-am povestit asta maestrului când m-am dus la el ultima dată. Cine știe, poate chiar această discuție l-a făcut să dispară. Adică vrei să spui că ar fi posibil să fi fugit în străinătate? Nu știu. Huh. Nu știu ce să mai cred. Mă rog, cert e că nu s-a găsit nicio urma lor. Totuși, avem în fața ochilor dovada că el, că ei există. Avem acest buchet care are o anumită semnificație. 19 trandafiri. S-ar putea să ai dreptate. N-au murit. Au fugit în străinătate. Chiar mă mir că nu l-am auzit la Europa Liberă. Și au lăsat cuiva aici, în țară, grijă să ne trimită acest buchet. Doar ca semn că ei există. Da, că nu ne a uitat. Deci maestrul știe că ne-am amânat nunta din cauza dispariției lor Și încearcă să ne roage să-l iertăm. Ce s-a întâmplat atunci când te-ai dus la Sibiu, înainte de dispariția lor? Trebuiau pregătite pentru publicare cele 99 de pagini de teatru pe care le scrisese și care au rămas la mine din fericire Știu și eu, la editură se spunea că sunt aproape de neînțeles Că nu erau teatru, ci un fel de incantație mistică și că pur și simplu nu se puteau tipări Ei Da, de asta a fost interzis Angel Pandele ca autor un timp, până când au hotărât că dispariția lui însemna totuși că a murit, iar autoritățile aveau nevoie de toată opera lui ca să-l ridice în slăf ca pe un mare scritor al epocii socialiste. Ce duplicitate! Da, da, da. De fapt, dezlegarea misterului ar trebui să stea în ce s-a întâmplat atunci de Crăciun, când i-am văzut pentru ultima oară. Un Crăciun care i-a amintat lui Angel Pandele ce se întâmplase cu 30 de ani în urmă, tot la Sibiu. Îți mulțumesc că ai venit, Serbiu. Știu că acum, în preajma Crăciunului, ți-a fost greu să o pe logotnica ta singură, dar să știi că m-am hotărât. Am să vin la nunta voastră și vor veni și la iar, și de culina, și, ironim, poate și alți tineri din echipa de teatru. Valeria vă va fi recunoscătoare. Dar tu? De ce te-ai schimbat la față? E frig aici. Mm, da, dar o să-ți plac, ai să vezi. Peisajul e aproape feric. E o lumină crudă, polară, cum n-am mai văzut nicăieri. De fapt, vom sta la Călina O localitate la 10 km de Sibiu Într-un fost pavilion de vânătoare Casa a fost cabana unui pădurar Am întrerupt repetițiile pentru un timp Ca să-i dăm maestrului Răgazul să pregătească textele pentru publicare De aici începe rolul tău Intri tu în scenă, eu, Sebiu, iar noi doi Eu și cu Nicolina Ne vom plimba prin păduri, prin zăpadă Sper că va fi minunat Pe vremea asta, acolo, putem ajunge numai cu sanie Hai să vezi Avem o sanie construită după modelul celor cu care se plimbau castelanii unguri De prin 1840 Va fi ca și cum am jucat într-un film Nu-mi tare îți plac întotdeauna lucrurile neobișnuite, Niculina Mă bucur să te revad Și eu am înțeles că te pregătești de nuntă da. Și tu te căsătorești Da, și eu Bine, asta o să se hotără de mult. Da, înainte ca tu să apari în viața lui și mai ales să te căsătorești cu mine. Hai, hai nu te încrunta, cu toții știm ce se petrece în sufletul tău. Și ce se petrece în sufletul meu, maestre Dumneavoastră care știți bine să conduceți firele intrigilor în romane, puteți să vă jucați și cu viețile noastre? V-am ascultat aproape orbește, întotdeauna, vă admir, vă iubesc, dar să înțeleg că eu... Că noi suntem niște personaje pe care talentul și ingeniozitatea dumneavoastră le răsucește cum vrea, fără să se întrebe dacă noi nu suferim. Eu, Sebiu. Te-ai supărat pe mine? Asta înseamnă că am dreptate. Nu, dragul meu. Nu te-am chemat aici ca să mă joc cu viața ta, cu dragostea ta nebunească pentru Nicolina Viața însă și e regizorul acestui joc al întâmplărilor. Eu un doar să o surprind, scriind romane, mă rog, acum piese de teatru. Înțelege, viața este o continuă creație de miraje, iar fiecare purtăm în noi visul nostru, adică un prezent personal, paralel cu cel concret al vieții. Abia acum am înțeles că avem fiecare propriul nostru univers pe care suntem stăpâni. Doar prin el putem evada din prezent, din actualitate. Dacă dorești, viața ta poate fi cu într-un timp ireal Numai al vostru Dar nu vreau asta Adică vreau, vreau Dar nu pot Nu trebuie, Valeria, Valeria. Nici eu nu vreau Liniștiți. Nu trebuie, Laurian știți-ți vă vă rog Majoritatea oamenilor evită timpul Este din el, fie că evocă trecutul întorcându-se în el Fie că își creează timpul lor propriu personal, cum ziceam mai devreme. Deci, pentru voi poate exista acest timp ireal, numai al vostru. Dacă vreți, nu. îl aveți dincolo de legăturile concrete. Valeria, Laurian. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, vreau să mă trezesc în acest vis imposibil. Nu, oh, foarte bine. Foarte bine. Ăsta e răspunsul pe care l-așteptam. Cum pornim spre Calina? Este un cătun un zătuc, dar vom avea atâta linci de acolo. Hai din hai! M -m -m Mate, Ai grijă uh. cum conduci Sania la uria, mai Maigonigai. Nu-i speria. Aș vrea să plutim, să plutim când ce vrești. Ce înaltă e zăpada, ce uimitor de al și splipitor e totul. Și crengile, uitați-vă, crengile copacilor încărcate de zăpada. Da, ce frumosie E ca atunci. Știi, Osebiu, aveam ceva foarte important să spun Despre noaptea aceea ciudată de Crăciun din anul 1938 În ultimele zile m-am gândit mereu la asta și am început să înțeleg ce s-a întâmplat Eram împreună cu Euridice Adică aclița care o juca mama mea Da ne îndrăgostisem unul de altul și ne se părea că nimic nu mai avea importanță. Ea era căsătorită cu doctorul Serdaro, dar acceptase să petreacă cu mine ajunul de Crăciun. Aproape că am fugit amândoi la o prietenă care stătea în casa unui pădurar. Am plecat atunci și mi mi-aduc aminte cu Sania, ca acum. Era la câțiva kilometri de Sibiu. Euridice De ce îmi spui mereu așa, Angel? parcă ai vrea să uiți numele meu adevărat Maria, da. Serdaru, Un nume care mi-l desparte Care mi-amintește da. că nu trebuia să fiu aici nu, cu tine nu, nu, Mai nu. ales acum, în ajunul Crăciunului Maria, tu ești ta mea Ești Euridice și în piesa mea și în viața mea. Angel, Te iubesc și mă voi lupta să nu te pierd Voi înfrânge legenda dispariției tale din Și te voi lua cu mine pentru totdeauna. de Angel, tu știi că nu se poate Maria. Că nu mă voi putea despărți niciodată de doctorul Maria. Serdaru. Bine, dar noaptea asta, noaptea asta va fi doar a noastră. Dar dimineața ai să pleci, ai să pleci fără să te mai voiți înapoi, pentru că dacă ai să te întorci, eu am să mor, la fel ca în legendă. Iubita mea, nu vreau să fim eroi de legendă, doar simpli primulitor, fericiți că s-au cunoscut, că s-au iubit Uh, văd că prietena ta nu ne-a întâmplat amându A înțeles că avem atât de puțin timp împreună, încât ne-a lăsat singuri. Uite un semn de la ea. Un buchet de trandafiri roșii. Sunt frumoși, superbi. Miraculos? În plină iarnă? În miez de pădure trandafiri? Da! m Un semn de iubire nestinsă. A mea. Pentru tine. Și a mea pentru tine. Te voi păstra, ridice. Legenda nu se va împlini pentru noi. Și totuși legenda s-a împlinit. Ea a dispărut pentru mine. Probabil că purtarea mea mi s-a părut vinovată și memoria mea a blocat această amintire. Nu puteam să-mi amintesc nimic din acea perioadă. Nu puteam să scriu teatru. Mi se părea că dacă voi scrie, voi muri și eu așa cum murise ea pentru mine. Nu înțeleg. De ce s-a întâmplat așa? De ce amintirea acestei dragoste s-a zăvorât în sufletul din asta? spuneți cum v-ați prezit în dimineața aceea. Da, da, da. da. După o noapte de dragoste minunată cu Euridice, cu Maria Serdaru, M-a deșteptat deodată setea Parcă înghițisem geratic M-am dus la bucătărie, am început să bea apă, Dar simțeam că nu pot potoli setea Și în clipa aceea am văzut la fereastră Cu obrazul lipit de geam O fată tânără, blondă, despletită care și-a dus degetul la buze Rugându-mă parcă să nu spun nimic Când... M-am întors lângă Euridice Am înțeles că tânăra de la geam semăna cu ea Era chiar ea Poate, poate a fost doar o plăznuire a imaginației dumneavoastră, tată Un fenomen parapsihologic Era poate o ultimă încercare pe care altcineva nu dumneata, cineva mai profund, captiv în conștientul dumneitale, o făcea ca să nu-ți releve adevărul. Ce adevăr? Eusebiu, eu înțeleg ce spun copiii ăștia. Când am simțit că nu-mi voi putea potolisetea, era doar o senzație fizică a unui adevăr teribil. Dacă voi continua să o văd pe Euridice, pe mama lui Laurian, dacă voi continua să scriu teatru, voi dispărea. Și atunci, ce v-a adus acum în memorie toate astea? Acum e alături de mine fiul ei, al meu, regăsit și poate acum, acum nu va mai fi vorba de moarte Fără îndoială că e vorba de moarte, de dispariție Dar altfel, nu e una din morțile noastre de toate zilele pe care le acceptăm orbește E ceva mai simplu, dar mai profund, ceva care poate să-ți schimbe radical viața Da să schimbe radical Viața Aș vrea să ne oprim aici iartă mai Eusebiu Tu ne vei aștepta Nu întârziem mai mult de 5 minute Maximum 10 Ne îndreptăm spre casa pădurarului Unde am fost cu Euridice O vezi? Cabana aia veche uitată Trebuie să merg acolo cu Laurian Cu fiul ei Cu fiul nostru. Unde? Și cu mine, maestre. Și cu mine. Eu nu văd nicio cabană. Sunt doar umbre dese peste brazi. Nu e nimic acum. Ba da. Ba da. ia o Nicolina. Da. Nu pleca. Nu pleca. Sau ia-mă cu tine. Iartă-mă, Eusebiu. Viața ta e Nu trebuie. Să-ți amintește mine. În aceea nu i-a mai văzut nimeni. Nimeni n-a știut ce s-a întâmplat cu ei. Nu s-a găsit nicio urmă. Eusebio, Era în stare să pleci cu maestrul și să mă lași? Nu, no, nu cred că aș fi avut curajul să plec în necunoscut. El căuta o imagine a trecutului care pentru mine nu exista. Poate că aș fi murit și eu. Aș fi dispărut și nu te-aș mai fi avut acum lângă mine. E, și apoi... Au plecat o cu Sania, lăsându-mă pe o buturugă zăpăcit într-o stare de somnolență, de visare. Când m-am deșteptat, am auzit vocea lui Albinii care spunea... Domnule Damian! V-ați deșteptat, domnule Damian? Da. Mă da. bucur că vă simțiți mai bine. Aha. Ați fost găsit singură în dimineața de 25 decembrie, la vreo 10 km de Sibiu. Aproape de casa de odihnă a vânătorilor. Casa de odihnă? Exact, o cabană veche rămasă de pe vremea când era o pădure de să împrejur. De ce nu vă amintiți? Erați așezat pe o buturugă, în zăpadă, în haină, cu capul gol. Alături a fost găsit paltonul, căciul, cizmele îmbrănite, iar în mână țineați niște texte scrise de maestrul Pandele. Nimeni n-a înțeles ce căutați acolo Cum de ați înghețat noapte. Unde e maestrul? Unde sunt Serdarul, Niculina? Am plecat cu ei, cu Sania Cum te m-au lăsat singur în pădure? O clipă Credeți că erați într-o pădure? Da, era o pădure bătrână, frumoasă Parcă se vedea da, și o cabană în depărtare. Acolo s-au dus cei trei. Nu, Damian, o recunoașteți în fotografia asta? Pădure. Da, o recunosc. Vedeți? N-am inventat nimic. V-am spus tot ce știu. Fotografia asta arată pădurea așa cum exista ea până în 1941. Se numea pădurea Alunarului. Dar pădurea a fost tăiată în 1941 sub regimul lui Antonescu nu. Au rămas doar câțiva brazi și o cabană Transformată apoi în loc de odihnă dar nu am intrat cu Sania într-o pădure acum Domn... Azi, domnule, domnule, ieri, domnule, în timpul domnule, nostru Domnule Damien, nu vă agitați Vreau să vă odihniți Sunteți încă prea șocat de tot ce vi s-a întâmplat Când o să vă simțiți mai bine O să ne spuneți adevărul Asta este tot ce știu Cei trei plecat în căutarea unei iluzii. Da, da, știm noi ce fel de iluzie. Acei tineri l-au condus pe maestru spre o aventură nesăbuită. Au fugit din țară. Mă tem că în curând o să-i auzim vocea maestrului la Europa liberă. V-am spus că tinerii aceia sunt periculoși. Au fugit din țară, au fugit din țară, au fugit din țară. Și după atâta timp, nici o urmă a lor, nici o veste, tu ce crezi? Au fugit așa cum susțin acum autoritățile? Sau vor să acopere această dispariție Spunând că a fost un accident Ca să poată publica opera lui Angel Pandele Ca unui mare scriitor al acestei epoci? Și am crezut că a fost un accident Că zac într-un spital undeva Amnezici, rupți de contactul cu realitatea Dar uneori m-am temut de ceva mai îngrozitor Ce? M-am temut că au fost luați și ținuți undeva Unde să nu mai deranjeze cu ideile lor Despre viață, despre artă Înțeleg. Dar acum cred că știu adevărul. Buchetul. Buchetul de trandafiri? Da. Dar poate fi de la oricine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e adevărat. Doar Maestrul știe semnificația celor 19 trandafiri. Pentru noi. Pentru el. Nu știu în ce fel, dar. El știe de comunia noastră. Este puțin. Te-ai uitat între flori? Nu e niciun bilet, nimic? Nimic. Nimic? nimic Ia mai, uite-te, uite-te. Stai! Ah, m-am și înțepat. Stai! Ba da, pe un trandafir i-am fășurat un bilet subțire. Aproape invizibil. Dar nu era când m-am uitat întâi la buchet. Nu era. Și acum... Nu mai eu pot să-i descifrez scrisul. Tu știi, pentru oricine e doar un musgălar. Ce scrie? As always, ca A, D, P, Angel, Dumitru, Pandere. remember, amin. Deci trăiesc și sunt undeva departe, într-o țară străină. Cum se teme Albinii? Albinii a făcut cercetări. El a condus ancheta după dispariția maestrului. Din nefericire și Ieronim Tana s-a avut necazuri și băieții lui, printre care cred eu că erau niște informatori. Toți au fost reținuți, cercetați, să lansase ideea că maestrul luase cu el niște documente secrete. Au vrut să-i compromite pe toți, dar... Până la urmă, închetă a fost oprită. Nu găsiseră nicio urmă și au trecut la varianta cea mai verosimilă. Accidentul, în urma căruia au murit toți trei. Țin minte că Ieronim a scăpat cu fața curată din anchetă. A făcut un film, Copiii Nimănui, despre da. care s-a spus că este cel mai bun film al epocii socialiste. <laughs> Ca apoi să descopere că, de fapt, e cea mai crudă satire la adresa acestei lumi. Totul depinde de felul în care înțelegi lucrurile, draga mea. Eusemiu, de fapt, tu ce crezi că s-a întâmplat cu ei? Unde sunt? Cred că sunt tot aici, pe pământ, în numea noastră. Au evadat, dar asta nu implică țări, orașe. Au evadat din timpul și spațiul în care au trăit până atunci. Acest timp care, într-un viitor din nefericire destul de apropiat, va echivala cu o existență programată într-o închisoare colectivă. Da, ei au încercat să găsească libertatea absolută în artă prin diverse tehnici, meditații despre trecut, printr-un teatru exprimat prin gesturi cântece, Exerciții de respirație, rugăciuni interioare Care toate, toate, toate îi duceau într-o altă lume De aceea era atât de pornit albini împotriva experiențelor lor teatrale uh -huh. Era un fel de... de eliberare Bineînțeles, bineînțeles Dar oamenii nu pot să supraviețuiască fără credința într-o libertate posibilă O libertate absolută Maestrul spunea că suntem condamnați la libertatea absolută. Nu știu nici acum exact ce s-a întâmplat cu ei. Eu știu doar că această libertate absolută există și că cel care dispune de ea are posibilități pe care nimeni nu și le poate imagina. Omul ca și cosmosul are mai multe dimensiuni. Ca și timpul nostru, probabil. Deci, maestrul și cei doi tineri există. Da. Undeva! Semnul lor este buchetul de trandafiri. 19. Trandafiri pentru noi, pentru ei. Un semn de dincolo, din altă dimensiune a lumii, unde. Ei sunt liberi, dar nu ne uita. Nici tu n-ai să uiți pe, pe Niculina? Niculina. Ea acum face parte din acea lume, iar eu sunt cu tine, în realitatea noastră. Sunt numai al tău, Valeria. O, poate că ai făcut bine că mi-ai deschis poarta amintirilor. Acum cred că știu ce s-a întâmplat cu mine. Cu ei. Ei au găsit... Libertatea absolută. Adevărata libertate spirituală. Dar noi am găsit, așa cum ne spune buchetul de trandafiri, o dragoste nestinsă. 19 trandafiri, 19 trandafiri. Ați ascultat 19 trandafiri. Dramatizare radiofonică de Rodica Sociostruescu, după romanul cu același titlu de Mircea Eliade Distribuția a fost următoarea: Eusebiu Florian Pitiș, Angel Pandele, Mircea Albulescu, Niculina Irina Movilă. Serdaru Florin Anton, Valeria Andreea Mecelaru, Albini, Mihai din Vale Ieronim Dan Condurache Ecaterina Elena Nica Dumitrescu Ghiță Horia Nicolae Pomoje Corul Sorin Tofan Șerban Georgevici Gheorghe Lungoci Gheorghe Pufulete La percuție Lucian Maxim Redactor George Tarăboj Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală, George Marcu Regia tehnică, inginer Vasile Manta Regia artistică, Cristian Munteanu